Ja, men det är jämrande svårt att maskera ett skägg måste jag säga, men jag, men jag gör vad jag kan, en rosett, ja, det har jag testat, det ser inte lika bra ut och en huva, det, det ser bara fånigt ut på hakan, men ja, jag, jag, jag tror jag har hittat rätt mundering här nu i alla fall, så jag känner mig redo. Ja, men en sak är du väl säker på och det är att mantel, det är ingen bra idé i alla fall Nej. inte om man ska ha fysiska konfrontationer för snacka om att den kommer i vägen visst, det ser jätteimponerande ut när en hjälte har det på sig och det fladdrar och har sig, men det blir lätt ett, ett hinder när man, när man håller på att ska vara väldigt konfronterande och livet som superhjälte det är ju inte utan sina konfrontationer. Nej, ja, det, det kan man ju inte påstå att, att, att det är helt smärtfritt så att säga. Man stöter ju på både en och annan skumfilur som eh, ja, inte går med på bara att bara prata utan det, det sker ett och annat. Och, ja, och ha en stor betyg hängande runt halsen, det är, är bland det dummare man kan göra tror jag. <laughs> så nej den för allt vara hemma, den kan man ha som en film när man kommer hem efter en, en lång natts brottsbekämpande då, då kan det vara bra att ha men annars så, nej då låter jag dem vara. Och det är nog det smartare valet faktiskt det är ju någonting som The Incredibles och Pixar lärde oss för flera år sedan, att en mantel det är inte bra. Det, det ser snyggt ut men det är farligt. Så vi lämnar den hängandes och uh, vi, vi sitter och ojar oss åt alla andra som, som har den på sig. Men det, det är deras fel om de råkar illa ut hos Harkel Harkel. Vi ska sitta säkert åtminstone. Så, så jag undrar, hur är det med dig den här veckan? Är du, är du i säkerhet? Har du det bra? Är du i ditt, i ditt hemliga gömställe och njuter? Ja nog har jag låst in mig här i, i min, mitt lilla hemlighus här och, och känner mig ja, någorlunda säker i alla fall men man vet aldrig vad som lurar sig utanför och ja, ja, det, det, det är bäst att jag, jag, jag, jag bidrar min tid lite grann och, och sitter här och snackar lite grann så får vi se om, om, om kusten är klar sen men ja, jag, jag, jag ser inte någonting som, som självklart så man, jag är lite orolig men jag jag tror jag har sluppit undan även denna gången. Jag, jag är ju cyniker så att jag tar ju ingenting för givet Utan jag är ju skeptisk mot att allting överhuvudtaget kommer att fungera alltid. Sen kan jag vara en väldigt positiv cyniker hur illa och konstigt det än låter Men, men jag, jag förutsätter att allting kommer att um, dratta på änden Så det är bäst att förbereda sig Och det har, det har tjänat mig ganska bra faktiskt vi har, vi har klarat oss ifrån de största tekniska katastroferna egentligen i vårt poddande på det sättet att jag har varit väldigt... Eh, ska vi kalla det förutseende eller eh, paranoid? Nej, jag vet inte. Men, men det har åtminstone lyckats avhjälpa en, en stor del problem som vi har stått inför. Men ja, man kan ju inte förbereda sig för, för allt. Nej, det är ju en sak som är säker här. Och, ja, det gäller att... Ja, jobba med det man har när olyckan väl är framme och eh, saker och ting går rent åt pipsvängen här. Så eh, ja, det har ju inte varit rent det värsta för, för vår del här i, i vårt poddande. Men eh, man har ju fått eh, panik, finna lite lösningar på... Eh, på sina ställen här, men eh, vi eh, som poddare vi, eh, ja, vi, vi har klarat oss hyfsat undan allt det värsta i, i katastrofvägen Än så länge Peppa Peppa tar i trä, men, mm. men så är vi ju superpoddare också jag menar, männen av stål med skägg som inte går av för hackor och mikrofoner av kryptonit fast det låter i och för sig inte särskilt bra men, men man, man måste leva lite farligt faktiskt och att leva farligt har väl varit temat för den här veckan för oj, oj, oj vad folk tar sig vatten över huvudet här. Men å andra sidan, ju värre det blir desto mer underhållande blir det också. <laughs> ja, det, det är väl en, en komisk hållhake där ju mer extrema situationer som... Eh personerna har sett sig inför, desto större är chansen för, för dråplig komik. Och nog har man fått fnissa lite grann under filmen vi har sett på till denna veckan här. Och ja, man har ju även förfärats, förfasats, chockats och njutit faktiskt också. Det är, det är en väldig blandning av, av känslor och upplevelser som vi har haft här tycker jag. Ja, det har varit väldigt varierat på allt vad rollfigurer, och miljöer och situationer heter. Och det har varit väldigt tillfredsställande faktiskt. Nu slår det mig att vi har spenderat ganska mycket av den här podden och alla dess avsnitt med att titta på trikåfilmen. Men vad ska vi säga? Vi är med superhjälteserier. Vi är med alla de här typerna av äventyr. Så det lockar ju oss naturligtvis. Och när de bjuder på någonting som verkar väldigt intressant, väldigt spännande, hur kan vi säga nej? Och det här var ju också en förfrågan som vi fick in om, kan ni inte titta på den här filmen och prata om den? Och ja, vi var ju inte sena med att hoppa på det tåget. Nej, det kändes som det. Ja, den kunde vi alltid ta och klämma in någonstans i alla fall här. För den är ju ändå lite speciell och den tål att, att prata som lite grann. Och ja vi båda verkar ha haft någon form av, av upplevelse i alla fall när vi har tittat på den första gången så att det, det var skönt att gå tillbaka och fräscha upp minnet och, mm. och ja nu ska vi se lite grann var vi står här för det skulle kunna vara en, en film som delar våra smaklökar lite grann om man säger så. På vissa sätt ja, men samtidigt så tror jag att vi har fått ut väldigt mycket av den bägge två därför att vi var väldigt förtjusta i Kingsman när vi tittade på den. Och det är faktiskt samma man bakom den här som den filmen. Mm. Och det kan man se i bildspråk, i uppbyggnad och allting här. På gott och på ont naturligtvis. Men jag måste erkänna att bara formspråket i den här filmen var väldigt tilltalande för mig. Men så imiterade ju också väldigt mycket av en serietidning och... Ja, när det ska vara en serietidningsadaption så är det faktiskt precis vad jag vill ha. Ja, det, det, det kan bli för mycket också av, av estetik i en film. Men gör det på rätt sätt så kan det vara förtjusande eller häftigt eller intressant att uppleva. Så, ja, det, jag håller med om att, att det finns visuella teman och en, en kvalitet som påminner om Kingsman här. Men sedan har vi också samma manusförfattare som skrev filmäventyret om fröken Peregrine som vi inte var så förtjusta i. Så där är man ju lite orolig för vad kvaliteten är för det här var ju en, en tidigare film för, för manusförfattaren också och klarar han inte av att adaptera Peregrine hur har det då gått med, med den här superhjälten ska det kunna gå att hitta kärnan som saknades i, i Peregrine Ja, man ska ju aldrig döma ut någon på förhand. Jag menar, alla gör ju ett dåligt arbete här och där. Det, så är det bara. Man kan inte alltid vara på topp. Och mm. det är väldigt mycket en fråga om vad man arbetar med, vilka styrkor man har och vilka förmågor man har. I det här fallet så måste jag säga att det fungerade bättre än i Miss Peregrines hem för besynnerliga barn men frågan är om det är tillräckligt mycket bättre för att lyfta helheten eller om det bara är en vag förbättring det ska vi ju naturligtvis titta närmare på men jag kan väl säga redan nu att det, det är inte fullt så illa men, men så håller jag det där för att inte spoilera någonting Ja, man kan tycka sig märka vissa likheter mellan manusen där också om man jämför dem. Men ja, det, det får man väl ändå säga att det, det finns en viss skillnad i kvaliteten här. Vad man har lyckats få fram till, till denna veckans film. Den saken är säker ja och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Kickass från... 2010, i av Matthew Vaughn och med manus av Jane Goldman och Matthew Vaughn. Och Kick-Ass är ursprungligen en serie naturligtvis som tecknades mellan 2008 och 2010. Den är skapad av Mark Millar som skrev den och John Romita Jr. som tecknade den och... Vi kan väl säga redan nu att vi har ju inte läst serien till den här inspelningen. Vi har ju bara tittat på filmadaptionen. Vad jag har förstått när jag har gjort efterforskningar så är där en hel del ändringar. Men det är den typen av ändringar som jag misstänker att man har gjort. Därför att som serie har de velat att det ska finnas jättemånga små twister och ändringar. Och det du trodde att du visste, det är inte sant för det är så här och så vidare och så vidare. Och skillnaden mellan serietidning och film det är att man kan inte... Man kan inte flacka fram och tillbaka alldeles för mycket, men man måste ha ett koncist narrativ. Visst kan man svänga om och, och göra något stort avslöjande här och där, men ja, det hade blivit alldeles för rörigt om de hade kört samma ja, twister i filmen som de gör i, i, i serietidningen. Ja, det är, det är vissa saker som, som passar sig eh, och, och vissa som inte gör det. Jag, jag tycker i och för sig att det låter intressant med en hel med platt twists. För eh, ja, som, som narrativ är, är filmen Kick kickass ganska så linjär och förutsägbar det är mm. lite av ett dussin manus skulle jag vilja säga en, en standard superhjältefilm så som man är, är van och sedan den sedan har de lagt på eh, lite extra lager som som ska krydda upp det hela eh, istället där men eh, ja nog hade en, en, en liten platt twist eller två kunnat leva upp manuset här allt handlar ju om hur man gör det och i vilken utsträckning naturligtvis är det rätt kryddat och rätt utplacerat i filmen så kan det ju bli riktigt intressant frågan är som sagt om, om det hade fungerat jag vet inte, jag har inte läst tillräckligt mycket för att vara 100% säker de ändringarna jag har sett finns- de är jag helt okej okay med. Det, det fanns ingen anledning- att slänga in dem bara för att. Filmskaparna ska ju ha- sin chans att sätta sin märkning- på en historia- när de gör en adaptation naturligtvis. De vill ju mm. ändra historien- så att den passar deras eh, arbete. Sen är ju frågan- är slutprodukten någonting- som är tillfredsställande eller ej? Men- vi har ju redan konstaterat att med den här regissören så finns det väldigt mycket intressanta bilder här så den har ju varit visuellt väldigt intressant. Manusmässigt, ja. Du, du har ju rätt på så sätt att um, det är ju ett dussin manus. Det är ju en en ganska traditionell i historia på så sätt att vi får se en hjältes ja, skapelse. Hur han eller hon ger sig ut i världen. De första stapplande stegen att bekämpa brott. Alla motgångar, alla framgångar och så vidare och så vidare. Skillnaden här skulle jag vilja påstå att de har åtminstone inledningsvis förstört hållade Väldigt mycket mer realistiskt egentligen. Mm. Om du ger dig ut och börjar mucka gräl med gängmedlemmar och annat slöda på gatorna. Då får du kanske räkna med att du får en, en fruktansvärd massa stryk om du inte blir skjuten eller dödad på kuppen. Och det försöker de ju ändå gestalta här. Att det är en hård värld du ger dig av ut i dina trikor. Och... Det är i serietidningarna som du blir tagen på allvar. I, i verkligheten så kommer folk bara att skratta åt dig. Oh, oh ja. ja, vem skulle inte göra det om man, man ser en, en människa i spandex komma och, och mucka gräl med en. Det, det hade varit lite skrattretande tror jag. Men jag håller med absolut, de har gjort mycket för att, att grunda den här filmen i, i verklighet. De få det kännas så naturligt och verkligt som möjligt. Och det tycker jag att de har lyckats bra med. Det är en av de eh, sakerna som gör att den här filmen faktiskt sticker ut lite grann. Just att den, den känns äkta. De tar karaktärerna på allvar, de tar världen på allvar och det, det skapar en, en unik upplevelse för den här typen av film som jag var verkligen förtjust i det där också. Att det, man engagerar sig i berättelsen- trots att det inte är något speciellt- med, med själva berättelsen. Man har sett den förut- så var just sättet den berättades på- tonen i, i filmen- det som drog en in- att man engagerar sig- och, och kunde känna igen sig- och, och relatera till karaktärerna- och, och deras- positiva och negativa egenskaper, det, det, det, kändes, det kändes som att det, det här skulle kunna vara på riktigt. Åtminstone till en början i alla fall. <laughs> Så ja, jag tycker att det är en av filmens stora styrkor här faktiskt. Just det sättet som de, de gör det hela och, och kännas som, en, som att det, det, det skulle kunna vara på riktigt. Med undantag från ett par element här och där skulle jag vilja säga att det, det känns förhållandevis realistiskt fram mot slutet då de fullständigt ballar ur får vi väl säga och det blir eh, mer för det visuella och för upplevelsen än det kanske är grundat i verkligheten. Mm. Sen kan jag inte förneka att det var väldigt intressant hur eh, den här filmen utvecklas och slutkonfrontationen. Jag förnekar inte att jag fick mig en rejäl dos eh, adrenalin när jag satt där i tv-soffan men när man sitter och funderar på det i efterhand så Oj, ja. realismen den bara försvann i en liten puff där helt plötsligt men det, det, det sabbar ju ingenting naturligtvis men, men det är ju egentligen en miss därför att försöker man bygga en realistisk värld ska man kanske hålla sig till realismen och inte slänga in en massa galna grejer på slutet Ja det känns som de de både vill äta kakan och ha den kvar här de eh, vill ha den, den eh, verklighetstrogna upplevelsen men de vill samtidigt gå fullständigt överstyr och överdriva och, och leka med såväl bildspråket som eh, eh, själva filmupplevelsen här. De vill gå fullständigt bananer på eh, materialet de har att göra med och bara tänja gränser och gå så långt som möjligt. Och det blir en märklig blandning. Ibland kan jag faktiskt säga att det, att det fungerar men ibland så känner man att nu ser vi på en helt annan film här helt plötsligt. Så det, det kan skava emellanåt men ja, när man ser på hur pass bra gjort även de, de mest överdrivna scenerna är gjorda här så, så kan jag inte klandra filmen allt för mycket för det, det var ändå underhållande att se. Ja, jag säger inte att det var någonting dåligt med att det, det tappar all realism där, det är bara det att det var lite förvånande just med tanke på hur allvarligt de grundade den i realism från början och sen helt plötsligt bara nej det här är läckert vi kör det. Det, det gav ju en, en intressant filmupplevelse, så jag, jag klandrar dem inte, men eh, ja, det, det är intressant när de gör såna där skiftningar, för det måste göras med en, med en försiktig hand och lite fingertoppskänsla, för annars så blir det bara löjligt faktiskt. Här kan jag väl inte påstå att det var löjligt direkt, överdrivet ja, men löjligt nä, nah, verkligen inte. Men om vi ska titta lite närmare på just manuset så... Ja, det är ju inget speciellt här. Och jag kan ju definitivt säga Jane Goldmans influenser. Vi, vi ser element som vi kunde se i Miss Peregrine också. Men skillnaden är att här... Här bygger man det så tydligt runt en superhjältehistoria och serietidning att det finns, ett, det finns ett formspråk och det finns ett dialogspråk som man använder sig av. Och med tanke på att det är så fruktansvärt överdrivet i många fall och väldigt förutsägbart på hur det ska utvecklas och hur det ska förhålla sig och så vidare och så vidare, då de märks inte hennes brister som manusförfattare lika mycket. För de, de försvinner i klyschorna som de friskt använder här naturligtvis. Men, men det är ju lika mycket en, en homage till Superhjältar som det är lite av en parodi av Superhjältar. Och mm. den blandningen av um, homage och parodi gör att man... Ja, man, man sitter mest och ler åt det som sägs och görs, det är överdrivet ja, det är galet ja och det är alldeles för mycket egentligen för att tas på allvar men samtidigt det är den här typen av amerikansk serietidning som de försöker gestalta, då, då sväljer man det. Ja, det speciellt när det, när det görs på det här viset för i det här fallet verkar Goldman ha en, en klar idé om vad hon vill göra. Att ha den, den traditionella superhjältegenren eh, och... Eh, Ja, göra någonting med det hela och visa olika sidor av, eh, av den här typen av berättande som du säger både så väl eh, en hommage och som en eh, lite pastisch på på superhjältefilmerna peka ut dess, dess styrkor och dess, eh, dess brister när en eh, superhjälte serietidning är som bäst när man verkligen känner för den när den grabbar tag igen och när den fullständigt bara går loss på det det extrema i, i superhjältefighterna och mm. allt bara blir en, en enda stor röra. Hon verkar verkligen förstå det här med, med serietidningar och hon har ju gjort fler serietidningsfilmer sedan dess och, och skrivet också där hon har ja, lyckats få bra fason på manuset där. Så att det, det här med, med serietidningar verkar vara Jane Goldmans melodi. Ja, det verkar ju vara det. Sen får vi inte glömma att Matthew Vaughn har varit med och skrivit manuset här. Så jag, mm. jag misstänker att han har fyllt igen hål som inte han har gillat och um, har slätat över vissa saker. Så i den kombinationen så tror jag att de har arbetat riktigt bra här. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi faktiskt tittar lite närmare på... Um, vad handlar egentligen Kick-Ass om? Jo, Dave Lisewski är en vanlig ansiktslös tonåring med passion för serietidningar. Han är speciellt förtjust i superhjältar och han förstår inte varför människor i den riktiga världen inte tar på sig en mask för att bekämpa brott. Daves besatthet driver honom till att själv göra ett försök att bli en superhjälte och skapar sitt alias Kick-Ass. Hans första insats i de gröna trikorna blir dock katastrofal och han hamnar allvarligt skadad på sjukhuset. Återhämtningen blir lång men skadorna han ådragit sig har medfört ett positivt resultat. Hans skadade nervändar har gjort att han inte längre känner någon smärta. Dave kan inte släppa tanken på att bli en superhjälte och kickas återuppstår så snart han kan stå på benen igen. Och denna gången gör hans förhöjda smärtröskel att han klarar utmaningen betydligt bättre. Kick-Ass blir en uppmärksammad brottsbekämpare till Daves stora förtjusning, men till den undre världens stora förtret. När Frank D'Amico, en av New Yorks största gangsterledare, får för sig att det är Kick-Ass som ligger bakom flera av hans handlangare stöd, kräver han den nördiga tonåringens huvud på ett fat. Dave ställs med ens mot en hänsynslös motståndare som den nyblivna superhjälten inte ens är i närheten av att kunna hantera. Och här har vi en dynamik som jag tycker är riktigt kul i den här filmen. Därför Dave gör det här... Lite som en lek, det är någonting som ger honom en kick, det är ett äventyr för honom att dra på sig trikorn och ge sig av ut i världen för att leta brott. Han inser inte alltid hur allvarligt det här är och vilka konsekvenser som hans brottsbekämpande kan få. För naturligtvis om du ger dig på någon som har kontakter då kan du ju få någon efter dig som är betydligt större och starkare än vad du kanske hade väntat dig. Och ja, det ena leder till det andra som kan leda till någonting riktigt illa och det gör du ju här också. Skillnaden är ju att eh, det är frågan hur mycket kickass egentligen är ansvarig för det som har hänt därför att det visar ju sig att han inte är den enda superhjälten i stan, host, host, harkel, harkel. Det finns ju ett par andra som också har väldigt bestämda mål med vad de gör. Och det är väldigt lätt om någon har gått ut mer eller mindre i media och annonserat ut Hallå, jag är lokal superhjälte och jag eh, tar hand om skurkar här. När det sedan börjar hända saker, ja, vem är den första som blickarna riktas mot? <laughs> exakt, ja det, det är inte lätt att, att vara nybörjare och inte riktigt kunna gamet och, och riktigt inse farorna han utsätter sig själv för. Men eh, Dave är ju den här blå, den naiva tonåringen som tror att eh, allt är en dans på rosor så här. Det är bara att dra på sig en mask och ut och daska lite eh, gängmedlemmar i rumpan och sen är han dagens hjälte och kan bara Ah, sola sig allberöm all beröm och eh, allt möjligt där så ja, han, han ser det hela från den romantiska sidan inte olikt en, en Don Quixote-figur här som eh, bara stormar mot eh, väderkvarnarna och eh, det går lite grann som, som det går för Don Quixote där också Det gör ju det och det är den här resan som gör den här filmen så otroligt intressant att titta på därför att det är ju Dave som är den intressanta rollfiguren här. Visst, det är andra rollfigurer som, som bidrar till den här soppan och ger mycket smak. Men vi ser ju allt från Daves perspektiv. Och utan honom så skulle det bli väldigt platt och tråkigt. Det är ju han som är hjärtat och själen. Det är hans naiva inställning till hela superhjältegrejen som gör att... Uh, att vi har en ingångspunkt. Vi har en utvecklingskurva, Vi har någon som går från att ja, lyckas med i åkort lyckas riktigt bra och sedan helt plötsligt står inför konsekvenserna av det han har gjort, och hur han sen måste resa sig och det igen och så vidare. Och till det har han ju naturligtvis hjälp för eh, man tar sig inte an ett, eh, ett riktigt stort gäng med kriminella på egen hand. Den saken är säker. Han är ju inte stålmannen direkt Hust, hust, Hakel Hakel. Hur lite smärta han än känner så, så är han ju fullt möjlig att stoppa med en rejäl spark någonstans. Ja det är ju inte mycket superkrafter bakom Kickas här så ja han behöver all hjälp han kan få och... Ja det, det är många som ser honom som ja, lite mer som ett skämt medan andra kanske ser honom med faders ögon att den här gulliga lilla ungen som försöker vara en hjälte han är, har ändå hjärtat på, på detta stället så vi, vi kanske borde ställa upp för, för den här grabben när han väl behöver det. Och ja, det, det samlas ju en intressant grupp människor kring Dave. Både privat och på jobbet så att säga. Och det spännande är att alla figurerna som omger Dave och är så här De har ju väldigt väl skrivna även de och har sina egna små... Eh, Kurvor gå genom filmen, sina egna små berättelser som ska uppklaras, som ska eh, gå vidare och överkomma sina hinder här och eh, det gör det här till en betydligt mer givande filmupplevelse än vad superhjältefilmer i, i allmänhet brukar vara. Ja, för även om de andra rollfigurerna också är ganska tvådimensionella ibland, precis som i traditionella superhjältefilmer, så finns det en, en liten uns av andra ingredienser här mm. och det kan bero på den realistiska förankringen som vi har åtminstone till en början att vissa saker uppstår inte bara på grund av naivitet utan där finns hämndbegär där finns eh, trauman och där finns andra element som gör att det, det finns ett behov av hämnd sådana motivationer är, om de är välskrivna, riktigt intressanta. Och jag måste säga att i Kickass så fungerar de elementen riktigt, riktigt bra. Och det är specifikt två rollfigurer som, som bidrar med den aspekten till den här. Men om vi fokuserar på Dave och kickas lite till så, så måste jag säga att jag, jag gillar den här killen. Han är naiv, ja. Han är dum måste jag väl också säga. Absolut. Han har uppfattningar om världen som är extremt blåögda. Men å andra sidan är det det som gör honom så så tilltalande på många sätt och vis. Han tror att det räcker om att man kommer ut i sin trikot och springer fram och viftar med sina slagträn och sedan kommer alla att vara springa ifrån honom. Och Ja... Att han hamnar på sjukhus är ju en liten veckaklocka där. Att man, man kanske måste vara lite försiktig åtminstone. Och han får ju lite av en superkraft i att han, att han tappar en stor del av sin, ja, sin förmåga att känna smärta. Han får en extrem smärttröskel och det gör ju att han, han klarar ju av att bli påpucklad på ett helt annat sätt än vad han, han kunde tidigare. Sen är det kanske inte en motivation för att ge sig av ut igen. Men, men han bestämmer ju sig för att göra det för att han gillar idén så väldigt mycket. Och han blir ju lite berusad på berömmelsen han får där också. Men det är kul att se hur han går från att vara berömd till att inse oj, det, det finns en, en hel del fara med att göra det här också. Och när han helt plötsligt får någon han tycker om väldigt nära in på sig också så inser han att Kanske inte jättesmart att springa runt och, och mucka gräl med folk. Eh, nej, det, det kan ju skada inte bara honom själv utan även personerna runt omkring honom. Så eh, ja, han får ju lära sig att tänka till lite grann och, och se hur världen fungerar genom ja, ett lite bredare perspektiv. För eh, han har lite tunnelseende ibland här i, i sättet som han eh, uppfattar världen. Men han är ju väldigt princip fast också godhjärt att han vill göra det rätt han ser eh, hur världen ser ut och att det borde vara någon som försöker stoppa det hela i alla fall och varför skulle inte denna personen kunna vara eh, honom eller kickass i alla fall som vågar stå på sig och visa att ni kan inte bete er hur ni vill där ute för till slut kommer någon att säga stopp och ja, Dave det, det haltar ju lite i, i, i vägen han måste gå som superhjälte men han visar ju ändå eh, gott mod. Han, han ger inte upp för eh, det här är ett ideal som man känner han känner att han måste uppnå. Mest för hans egen skull för att eh, få eh, någon sorts eh, tillfredsställelse där och... Eh, och och få bygga upp sin självkänsla för han är ju en väldigt eh, ansiktslös tonåring som bara figurerar i skuggorna och ingen vet vem han är egentligen som bara sitter och läser serietidningarna på serietidningscafé tillsammans med hans kompisar och eh, ja han, han vill någonting mer det känns som att han är ämnad åt att göra någonting större än så och eh, Ja det, det är ändå någonting charmigt med, med Daves personlighet här och vägen han måste gå men ja som du säger han är inte den smartaste människan i världen och ja det, det är många typiska tonåringsmisstag som han gör under... Eh, filmens lopp här också och det, ja, det är ibland lite pinsamt men det, det är ändå eh, lite smågulligt ibland också att få se Dave små, små missöden när han försöker eh, göra det han tror är det rätta. Ja, det är ju väldigt hjärtvärmande på många sätt och vis måste jag ju erkänna. Och jag måste säga att Aaron Johnson som spelar Dave och Kickas här han gör ju ett riktigt, riktigt bra jobb faktiskt. Det är väldigt energiskt, det är väldigt mycket passion, det är väldigt mycket vilja. Visst spelar han killen som är lite ansiktslös i mängden som ingen riktigt lägger märke till- och det klarar han av att göra riktigt bra och riktigt övertygande. Vi, vi kan se att det finns mer, men vi kan också se varför alla omkring honom till en början åtminstone inte lägger märke till honom. Mm. Och sedan får vi se hur han blommar ut i och med allt självförtroende han får i och med sitt, eh, sitt dubbelliv. Aaron är, är duktig på att gestalta det här. Han får fram nyanserna i det. Både det nervösa, det övermodiga, det eftertänksamma och det våghalsiga. Så jag, jag vill ge honom en eloge för den här rollen. Visst blir det absurd galet på slutet. Men med det sagt så, så tycker jag ändå att det här är en, en riktigt bra prestation. Och han ska helt klart ha beröm för det här. Ja, det, det ska han definitivt. Det, det är en mycket bra rollprestation här. Han träffar alla toner han ska här ja, på, på det rätta sättet. Han slår huvudet på spiken i, i alla situationer här. Känns det som även när han ska ja, vara lite, lite mer galen och, och, och det blir lite lite överdrifter emellanåt där så hanterar han det på ett föredömligt sätt också tycker jag, så han får verkligen visa spännvidden i, i rollen som Dave och Kickhaz här och, och Aaron ja, ja, han klarar det hela med bravur måste jag säga, så det, det är riktigt, riktigt bra gjort. Jag måste faktiskt säga detsamma om vår superhjälte som kommer in i bild här nu, därför att vi har ju två andra superhjältar som är aktiva i staden och som slår ihop sina påsar med kickass. För vi har ju Hit Girl och Big Daddy, eller ja, Mindy McCready och Damon McCready som eh, också lever det här spännande dubbellivet. Där en ensam singelpappa lever med sin dotter och på natten så, så driver de runt och, och sparkar skiten och brottslingar helt enkelt. Nu har ju de här ett betydligt tydligare mål än vad kickas har, men det gör de ju också intressanta på ett helt annat sätt. De har varit aktiva betydligt längre än vad kickas har. De har fått rutin på allt det här. De vet vad de håller på med. De är skickliga. De är kallblodiga och. Samtidigt så verkar de vara så otroligt varma och kärvänliga mot varandra att det, mm. det är en väldigt stark kontrast från när de är sina civila jag som när de är sina superhjälte jag och den förvandlingen är, är väldigt intressant faktiskt. Och här Ja, det, det här är verkligen eh, kryddan som eh, gör filmen till någonting riktigt, riktigt speciellt. Den här pappadotterrelationen som, som finns här. Och eh, ja, det, det är så spännande. Det här känns verkligen eh, nytt i, i filmen här, just att ha den, eh, den gamla polisen som eh, är ute efter hämnd och har gått under jorden tillsammans med sin eh, lilla dotter som han i hemlighet tränar upp till att bli en, en, ja, en mördare helt enkelt av allra värsta slag samtidigt som de behåller sin kärvänliga eh, pappa och jag inte låter alltid extrema våldet det åsamkar alla som står i deras väg det, det, det kommer inte ens i närheten av att påverka dem längre, det, det är bara en dag på jobbet för dem, sen går de hem dricker lite varm choklad och myser lite tillsammans här så att det, ja, det här är så härligt att få uppleva ett så... Eh, Verklighetstroget, eh, par som eh, ändå är så överdrivna när de drar på sig sina masker för då kommer blodet att flyta, den saken är säker. Och jag speciellt eh, hit-girl här, eller Mindy, hon. Eh, oh, hon blir alltså chockerande när eh, hon träder in i sin eh, mördarroll här. Det är eh, någonting speciellt med att se ett, ett så litet barn utföra eh, sådana extrema våldshandlingar att man förfasas och beundrar det samtidigt att det, det blir någonting helt extremt som jag bara smälter för omedelbart så det blev min definitiva favoritkaraktär i, i Kickass här det är hitgirl hela vägen även om jag är lite Förbannad på att eh, filmmakarna kände att det, det kanske blev lite för mycket eh, blodigt allvar med, med Mindy här. Att de försöker eh, göra det hela till, till någonting roligt istället för någonting allvarligt när hon är i farten. För det blir gärna eh, musik, videosegment när hon sätter igång. Eh, att istället satsa mer på att... Bara få fram den här hemska känslan av de eh, ofattbara sakerna som hon utför det, det hade kunnat göra filmen oh, än mer obehaglig och än mer intressant att titta på tror jag. Jo men jag tror att de har varit väldigt medvetna om vilken obehaglig känsla det är att ha en 11-årig tjej att hoppa runt och ha ihjäl folk väldigt brutalt för hon är ju väldigt skicklig på att göra det här Mindy, hon har ju tränats sedan ja, ännu mindre barnsben till att vara en, en riktig mördarmaskin och... De inser väl att okej, okay, det här kan nog få folk att bli lite för olustiga. Vi får nog försöka göra det här till en, till en visuell fest på så sätt att det är mer en musikvideo än någonting annat. Visst, jag ser din poäng att det, det, det stör ju faktiskt vad det är som händer. Men samtidigt så är det så väl koreograferat och väl gjort att jag, jag kan inte riktigt se på det och tycka att det är, att det är dåligt naturligtvis hade det varit mer realistiskt att man hade fått en känsla av vad är det egentligen hon gör här hon har faktiskt ihjäl folk här är folk som sätter livet till och blod som spills utav den här elvaåriga flickan men ja, man försöker väl hitta en balans där och det blir en smaksak om man tycker att det är bra gjort eller ej mm. för dig var det inte riktigt rätt jag tycker att det fungerar för vad det är då är det andra scener som jag tycker är betydligt obehagligare egentligen där man eh, bland annat ser Mindy och pappa ute eh, på något fält vid någon industrilokal eller någonstans där de får vara i fred, där de tränar uthållighet, där han står och skjuter henne med revolver för att hon ska vänja sig vid att ha eh, en sån här skottsäker väst på sig och att eh, det kommer att göra ont när man blir skjuten och det är någonting med dialogen där och hur de har interaktionen som gör att det, det blir extra obehagligt. Att för dem är det här, det, det är ett lördagsnöje Det är någonting de gör innan de går och bovlar och äter glass. Det är att skjuta varandra lite grann med revolver. Det, det, är, det är någonting där som känns så fruktansvärt fel Samtidigt så är det någonting med skådespeleriet här som gör att jag kan inte låta bli att skratta åt det och njuta ut av det. Jag tror att det till viss del beror på um, pappan här, Damon McReady, som spelas av Nicholas Cage, för... Cage har ett väldigt speciellt förhållningssätt till skådespeleri och jag skulle vilja säga att som skådespelare är han många gånger usel och detta är trots att jag är väldigt förtjust i honom som skådespelare därför att han, han skådespelar på ett sätt som blir fantastiskt i sin uselhet och det fungerar alldeles utmärkt i den här rollen. Han är obehaglig, han känns overklig och samtidigt psykotisk på ett sätt som gör att man, man funderar extra mycket på det här. Cage har lyckats skapa någonting i den här rollen som är, är fantastiskt måste jag säga. Han är obehaglig, han är psykotisk, han är galen och samtidigt så fruktansvärt guldepluttig och mysig att jag jag, jag både rädds honom och vill umgås med honom Ja, han är Nicolas Cage helt enkelt det, det känns som det här är en roll som verkligen var klippt och skuren för honom för han, han kan vara sig själv <laughs> eh, för eh, ja, han har sina tendenser den här skådespelaren och ja, här kommer de lite grann till, till sin fulla rätt, han kan vara väldigt nedtonad och seriös och gravallvarlig det får han vara här och det fungerar sen har han sina skådespelarticks och eh, sin speciella mimik och sin speciella sätt att, att betona ord på eh, som eh, ja, inte alltid känns så naturligt men här fungerar det också när eh, han, han blir den mer extrema eh, Nicolas Cage här. Så eh, ja, det, det, det passar bra in i, i rollen som Damon och, och Big Daddy här. Så ja, ja, ja. Det, det blir obehagligt. Det blir, det blir skrattretande. Jajemensan. Det blir allvarligt. Ja, det, och det det sammanfattar rollen så bra. Och ja, jag, jag måste hålla med om att det här... Eh, det här är riktigt bra av Nicholas Cage. I all sin uselhet, som du säger här, så har han fått det att fungera. Jo ja, men Nicholas Cage är lite som Christopher Walken och andra skådespelare av den typen. Mm. De har så mycket personlighet och de har så mycket stil som de hänfäller till- och de kan inte skaka av sig den, de har den med sig i allt de gör. Och beroende på vilken roll, vilken film, vilken situation så kan det ju vara helt rätt. I andra roller så, så är det mindre rätt och då tar man filmen och situationen än mindre på allvar. Men när det görs rätt på rätt ställe, som här, då, då uppstår någonting magiskt. Och på tal om magiskt så måste jag säga att Chloe Grace Mortes som spelar Mindy Macready alltså vilken insats här den här tjejen är äh, hon är fantastisk för hon känns både mysig, härlig, gullig och kan gå därifrån till kallblodig mördare med ett sadistiskt leende. Ah det är det är kusligt. Och det är det som gör det så sanslöst bra alltså. Den här flickan har enorm talang och den, den får vi se här. Mm, ja, du skojar inte alltså. Vilken närvaro hon har först och främst här. Chloe Grace Moretz, hon, hon sköt direkt upp till, till skyarna efter den här rollen. Och det är inte så konstigt. Hon totalt tar över alla scener, hon är med i, med sin brotta energinärvarus, sättet som hon behandlar rollen. Hon, hon tar det hela med en sån ja, enkelhet verkar det som. Att kunna gå till de här extrema nivåerna och, och hitta rätt känsla i de här... Oh, de extrema situationerna som hon befinner sig i och sedan bara kunna gå tillbaka och vara den gulligaste av gulliga ungar som ja, man blir bedårare av helt enkelt. Och, ja, det, det är mycket, mycket bra jobbat här alltså. En sån här ung skådespelare med en sådant stor talang, det är det sällan man får uppleva. Men eh, i kick fick vi se en, en ny stjärna stiga fram. Det fick vi verkligen och det var fantastiskt att få se. En, en stor applåd till Chloe här och faktiskt en applåd till Nicolas Cage också. Det det, det är starka rollfigurer i den här filmen och det är starka skådespelarprestationer även från skådespelare. Man kanske inte hade väntat sig dem hos Hakel Hakel. Men det är väl också de färgstarkaste rollfigurerna vi möter i den här för även om vi har alla människorna runt Dave så måste vi säga att de, de är precis vad de ska vara. De är vännerna, de är flickvännen, de är föräldrar, de är lärare, det, det är bara... Människor som du vet exakt hur de ska vara och exakt vad de kommer att göra. Och detsamma måste jag säga gäller till stor del skurkarna här också för jag förväntade mig någonting lika färgglatt som hjältarna men skurkarna här är... Är lite mer dussinprodukt måste jag säga. Visst, det är, det är starka prestationer, verkligen. Och, och man kan känna att det är lite personlighet åtminstone. Men det är ändå så, så dussinprodukt att jag, jag var besviken när jag satt och tittade. Att, att jag, jag satt och tänkte: Okej, okay, här har vi en, en, en, en, en ledare för en knarkliga som är precis som, som alla andra knarkbossar i, i alla andra filmer. Aha, okay. Ja, okej det, Ja det är lätt att man, man tänker så och känner att ja, vad är det som särskilt i den här skurken egentligen det, det är någonting man har sett förut och det bara faller rakt in i, i skuggorna av allt andra man har sett där så ja det är lite av en besvikelse men som tur är tycker jag att Mark Strong som gangsterleraren Frank D'Amico räddar den onda sidan lite grann bara med sin prestation här för han, han går ju verkligen balls to the walls här och eh, försöker föra in så mycket önskefull energi som möjligt i, eh, i sin kropp här och fullständigt tar över också jag tycker han har, han har närvaro nog att, att känna att ja det, det här är ett hot men det är inte inte ett unikt hot om man säger så. Det är fortfarande den, den ledaren vi har sett för. Men just på grund av Mark Strongs prestation här som den iskalla, hänsynslösa ledaren. Det, det gör att jag inte blir allt för besviken i alla fall. Att det fungerar och relationen med hans son, ja den är lite taffligt utformad kanske. Men den fyller ett syfte och det gör ändå att det, det, det tillför någonting till karaktären Frank och där också. Även om det inte är är Kanske tillräckligt för att kalla det en, en, en bra rollfigur så är det and, i alla fall någonting där, en liten gnutta av någonting och ja, som sagt Mark Strong, ja, det, det, han gör att det, det hela känns mer acceptabelt tycker jag. Ja, hade det inte varit för Mark Strong här så hade ju Frank som rollfigur varit helt odlidlig. Nu gjuter han in en hel del liv här med sitt skuddespeleri, med sina små tics och med sina små utbrott och liknande... Men, men om man tar bort det då är det ju verkligen formel 1 av den här typen av gangsterchef. Han sitter i sin jättedyra lägenhet. Han kommer med massa Bordusa orders. Han är helt hänsynslös och han eh, har ingen respekt för andra som, som inte gör det han vill och så vidare. Det, det är den typen av eh, storboss som vi har sett tidigare och hade det inte varit för det där lilla extra som Mark Strong ger honom så hade det, det hade bara varit så blasé och så tråkigt. Nu, nu finns det en liten behållning med det och egentligen så är han ju där bara för att vara en motståndare till Kickass, Big Daddy och Hit-Girl. Men jag gillar när skurkarna har lite charm och lite ja, karisma också. Det ska inte vara helt platt på den fronten. Nej, det, det håller jag med om. Det, det ger någonting ytterligare. Någon, det ger mer dynamik. Och det, det är roligare att uppleva, helt enkelt. För en en färgstark filmskurk det är, är någonting man alltid njuter av att se det, det är någonting särskilt med, med de här människorna som är ja, större än verkligheten och inte skyr några medel men har roligt samtidigt och ja, är ikoner i, i sin värld där så ja, jag saknar också det där lite grann, de kunde ju ha hittat någonting annat här men det, det kanske är en, en karaktär från serietidningarna som kände att de inte riktigt kunde släppa och göra om som de har fört fram. Eller så har manusförfattarna bara bestämt sig att vi, vi har inte tid med att, att etablera en, en superskurk här också. Så vi koncentrerar oss på, på den goda sidan och, och låter den onda vara ja, så som, som vi, vi känner till den från förr därför annars hade det blivit kanske förrörigt och introducera allt för mycket personlighet i den här filmen, vad vet jag Ja, tydligen ska det ha gjorts en del ändringar på skorken här också han ska ha ett annat namn och det ska vara andra skillnader också men jag, jag vill inte gå in på det för jag är inte riktigt säker på hur mycket min information stämmer här, jag har inte läst serietidningen och då är det Svårt att bedöma egentligen men det, det ska vara ändringar gjorda och ja, med det i så tycker jag att de har ändrat det till december i så fall för det, det kan inte vara fullt så här simpelt i serietidningen. Jag vägrar tro det men, men det är mycket möjligt att det till och med är värre vem vet och att de har gjort en enorm förbättring här. Det, det får vara någonting som, som vi inte riktigt kan ge svar på utan vi kan bara konstatera att uh, Mark Strong gör en strong insats här och uh, det är vi tacksamma för. Jag satt och väntade på den kommentaren Jag undrar om du, du skulle få den ur dig och till slut kom den där. Ja, du, du har svårt att motstå de där ordvitsarna, Daniel, eller hur? Jag har det. Det är en av mina små, små brister här faktiskt. Ordvitsar är min kryptonit. Jag, jag ramlar över dem varje gång och det, det är väl till våra lyssnares stora glädje eller förtret. Ja, jag tycker om dem i alla fall. Det, det, det förhöjer min dag här, måste jag säga. Ja, det är skönt att höra. Någonting som förhöjde min dag var verkligen det visuella i den här filmen. För oj, vilken visuell fest är. Den är inte perfekt, skulle jag vilja påstå. Men eh, med tanke på att det är en serietidning som de gör adaption på här så måste jag säga att de... De lyckas gestalta serietidningsestetiken och serietidningsfärger i en film utan att det känns påträngande. För många gånger när man försöker likna estetiken så, så blir det lite övertydligt om vi säger så. Det blir påträngande att okej okay, det här serietidningsfilm jag fattar okej okay, tack kan vi skruva ner färgerna och inramningarna. Men Matthew Vaughn har en väldigt bra känsla för eh, vad han ska sätta gränserna på de här grejerna. Det känns som en serietidningsfilm. Den är väldigt färgglad. Kontrasterna är väldigt höga, särskilt när det är mörkt. Men det blir inte påträngande utan det blir bara intressant, läckert och otroligt givande. Ja alltså rent visuellt är det här en, en väldigt intressant film att se på för det, som du säger den är extremt stiliserad och den, den känns som en serietidningsfilm och man går till ja, extrema nivåer för att visa det också och visa vad man kan göra och ja, jag, jag måste säga att jag är imponerad av vad man klarar av här för egentligen borde det här ha gått över gränsen så att man man dricker tillbaka och känner åh oh, nej nu har ni gått för långt här grabbar men äh, Matt van han, han trippar lite förnöjt på just i avgrunden här till det som blir löjeväckande och äh, han, äh, han får till det hela här han får till ja, spännande äh, –kompositioner, han får till färgerna, han får till kamerarörelser, indram... Ja, –Ja, det är eh, väldigt, väldigt mycket som eh, han har åstadkommit på det visuella planet här. –Inte minst på, på actionscenerna här också, mm. som han har ja, gjort väldigt intensiva– –men utan att det har blivit allt för mycket av det här hoppandet i, i klippningarna fram och tillbaka och i kamera och rörelser så att man inte ser vad som pågår utan han håller det väldigt strikt och komprimerat och får till ett bra tempo utan att behöva offra på, på det visuella. Han kan trixa till det med kameran samtidigt. han han kan finna nya sätt att, att filma action-scenerna på här så att det, det känns nytt. För ja, annars så, så hade det nog havererat här också. Att det gärna hade gått över styr. Men ja, eh, Matt Wan, han, han vet precis var, var gränsen ska gå och han eh, är ju inte sen att visa vad han går för verkade som. För alla filmer jag har sett med honom där, där eh, verkar han göra allt vad han kan med materialet som man har på det visuella planet här. Att han, vill, han vill trycka upp så mycket som möjligt och, och eh, göra så häftiga saker som möjligt och ja... Han, han klarade för det mesta så alltså, att han, han, han får till visuellt stimulerande upplevelser som inte bara känns löjliga och överkomplicerade och överplanerade utan det, det, det håller sig på en precis lagom nivå här måste jag säga. Jo, men det är ju någonting som vi konstaterade även när vi tittade på Kingsman- att ähm, Matthew Vaughn är riktigt, riktigt duktig på att göra action -sekvenser. Och precis som i Kingsman så, så är ju actionsekvenserna här väldigt viktiga för handlingen. De är väldigt viktiga att de blir rätt. Och jag är helt säker på att han har haft en väldigt strikt planering på hur varje bildruta ska filmas här. För det, det känns så gediget och välgjort. Samtidigt lyckas han trots att det är så överdrivet och trots att det känns så galet många gånger. Att få det att kännas som att det är äkta. Och det är ovanligt för en sån här typ av film därför att i och med att man ser folk springa runt i spandex och trykåer och slå varandra på käften och så vidare så, så är det väldigt lätt att man tycker att ja, men det här är överdrivet det här är inte realistiskt för fem öre så, så varför ska jag sätta det i, i en sån kontext. Men han lyckas ändå få det att känna som att varje slag är faktiskt smärtsamt. Varje rörelse har sina egna konsekvenser och så vidare och så vidare. Det är ett mått av realism i det här som jag inte förväntar med i amerikanska actionfilmer och det ska han ha enormt mycket applåder för. Han får till slagsmålscener i såna här filmer på ett sätt som är beundransvärt och jag är tacksam för att inte alldeles för många har plagierat honom och hittat hans gyllene recept här för att nu är de här unika, de här små tillfällena och de är lika mumsiga att sätta i sig varje gång de kommer. Mm, ja det, det är spännande det där för Matt Wan han har eh, hittat eh, receptet för att amerikanisera det eh, asiatiska kampsportsfilmerna och actionfilmerna det här med, mm. med slagsmålsballetten och göra det till sitt eget där och hitta sin egen twist på det hela där det finns samma mått av, av liksom elegans struktur och Ja, fagerhet i, i rörelsemönster och, och inramning och allt möjligt där och ja, han, han jobbar stenhårt på det där men det, det känns ändå inte som en, en ren efterapning av eh, asiatisk action utan det, det känns Matt van över det hela så han har verkligen satt sin, sin prägel på eh, hur han filmar actionfilmer och ja, det ska man ha stor kred för det här måste jag säga. För det, ja, det håller en extremt hög standard med, med sättet som scenerna koreograferas, hur de filmas. Eh, ja, hur allting bara flyter så naturligt och vackert och elegant. Och ändå känns väldigt eh, ja, adrenalinfyllt och... Obehagligt emellanåt. Det, det är ja, mycket imponerande sättet som han, han, han kör sitt race här och ja, jag är lite sugen på att göra en liten närstudie här för att se exakt hur han strukturerar sina scener och, och, och försöka dissekera och, och finna hans framgångsrecept där faktiskt. Ja, det är en analys som jag ser fram emot i alla fall. Den, den läser jag mer än gärna om du, om du får tummarna loss till att göra den hust hust Ja, men jag kan inte göra annat än att hålla med det här. Alltså, det är vansinnigt snyggt. Och det kan jag säga om hela filmen egentligen. Visst är det scener som inte känns riktigt lika vassa som de andra. Mm. Visst är det undantag och så vidare. Men på det hela taget så är den väldigt snygg film. Den är snyggt filmad. Den är snyggt inramad. Den är snyggt, ja, Den är snyggt klipp. Och den är snyggt efterbehandlad. Där finns ingenting som jag direkt kan klaga på mer än ja, rena smaksaksgrejer här och där. Där jag kan tycka att, ja, ah, hade de gjort så där så hade det varit mer tillfredsställande. Eller hade de gjort så där så hade jag varit mer tillfredsställd. Men samtidigt, jag, jag inser att det är, det är rena små personliga grejer där. I helheten så. Så är det ett litet visuellt mästerverk och jag måste säga att jag gärna hade sett Matthew Vaughn i eh, regissörstolen när det gällde Suicide Squad. För tänk dig den filmen mm. med den här estetiken, wow alltså det hade kunnat bli någonting fullständigt sanslöst. Ja det vill jag lova, hade han bara fått möjligheten att skriva manuset själv också kanske så hade vi haft en, en riktig DC-klassiker i, i våra händer istället för den, den något spretiga sörjan som vi faktiskt fick med, med Suicide Squad så ja det, det kan man ta och fantisera om men... Ja, dessvärre blev det inte så utan eh, det gick till någon annan men Matthew Vaughn han är ju kvar och fortsätter att göra film så man får njuta av det i alla fall. Och ja, jag finner inte direkt någonting att, att klaga på det på den visuella fronten här heller. Det är lite små saker här och där som jag inte tycker är någonting direkt att, att ta upp. Man, eh, lite effekter som inte känns eh, helt hundra procent alla gånger men alltså annars så är det en extremt snyggt eh, scensatt film här. Den, den största visuella saken jag har att anmärka på det var att eh, D'Amico's pistoltavlor i hans kontor var väldigt distraherande och irriterande efter ett tag. <laughs> eh, där hade jag gärna sett något annat för jag tyckte det var, var lite väl för mycket eh, att ha, ha gangstelleran med, med stora... Eh, Popkulturtavlor av revolverar på, på kontoret där. Så det kändes lite över, över gränsen där. Men, men annars så så, ja, så får det med bröm godkänt på, på alla visuella planer. Ja om du tar upp det som distraherande så kan jag ju ta upp en liten defekt och det gör väl ingenting i och med att vi har suttit och öst berömd på den här filmen så, så någon liten sån här skavank kan vi väl ta upp. Och det ena Kickass och en annan hjälte som vi inte har nämnt Host, host, spoiler, spoiler, host, host, Harkel Flyr från ett brinnande hus och kastar sig ut genom glasdörrarna mm. Det vill säga de går inte igenom dem utan de kastar sig faktiskt ut genom dem Och jag blev förvånad just därför att det där, där var varken något glassplitter eller någonting annat <laughs> okay. Utan de hoppar bara rakt ut Och jag satt och tänkte men vänta nu här det här ska föreställa en byggnad som är stängd och låst som de har kommit in i. Det borde rimligtvis vara glas där som de splittrar. Men det är tydligen en eftereffekt som de, de helt glömde bort att lägga dit. Ja, jag lade märke till det också när jag såg filmen andra gången där. Men ja, vem vet, kanske har en explosion redan splittrat glaset i, i, i dörrar och fönster där så att de hade betydligt lättare att ta sig ut. Vad vet jag. Men ja, jag var beredd att lägga den, den lilla grejen åt sidan i alla fall. Jag måste ju påpeka så här och där när jag kan. Jag är ju gnällig på det sättet. Mm. Och på tal om Vaginelli så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Så vad säger du? Sparkar den här filmen rumpa eller blir den sparkad i rumpan? Ja, det är ju frågan. Ehm, vi har ju varit övervägande positiva i, i avsnittet här. Och ja, man får väl ändå börja och. Och säga att kick -Ass, det är egentligen en, en ganska sedvanlig hjältefilm som har en, ja, kanske en lite annorlunda kostym här. Eh, vi har sett huvudstoryn i andra skepnader för. Det enda som egentligen gör att den här filmen sticker ut är våldet och det visuella. Här har man inte satsat på att, och nå någon så bred publik som möjligt och istället tagit filmen till en ja, väldigt barnförbjuden nivå. Kickass är öm som rå och brutal och öm som lekfullt överdriven i våldsskildringarna och Ja, det är faktiskt tillräckligt för att denna vardagliga superhjältefilm ska, ska kännas som något utöver det vanliga. Eh, filmen blandar en mer verklighetstrogen ton med ja, komiska överdrifter och det fungerar faktiskt för det mesta. Karaktärerna känns mänskliga vilket gör att man kan relatera till Kika och hans vänner på ett annat sätt än med, med klassiska hjältar. Det har positiva och negativa sidor av sin personlighet och även om det inte är några komplicerade personer så är det tillräckligt för att filmen ska, ska kännas verklig. Det som mest gör att kika sticker ut tycker jag emellertid är den lilla rumsparkande och våldsälskande hitgirls vars överdrift tar filmen till en, en helt ny nivå. Hon gör filmen chockerande och intressant. Och ja, det är någonting med, med en liten mördarmaskin i ett barnskepnad som påverkar en som tittar på, på ett så extremt sätt. Och ja, det här är absolut inget undantag. Det stör mig lite grann att man inte har vågat gå steget fullt ut och göra hennes mod till, till någonting mer än en musikvideo. Men ja, låt gå. Hitgirl blir ändå en, en spännande, intressant och, och imponerande karaktär som blir ja, lite av huvudbehållningen i den här filmen faktiskt. Som film har man lyckats med ett välutvecklat manus ändå trots dess brister. En bra rollsättning och riktigt välkomponerade bilder här. Kompetensen är hög på alla plan och man får sig en komplett filmupplevelse med Kikas. Vill man ha en lite, lite tillskrivad superhjältehistoria som är överdriven samtidigt som den har fötterna på jorden, ja då, då är, har man hittat rätt för Kikas. Ja, den är mer än sitt chockvärde, men. Ja, det, det kanske inte är en blivande filmklassiker ändå. Men det är, det är definitivt en film man bör titta närmare på om man inte har sett den. Ja, man börjar definitivt se den om man gillar superhjältefilmer. För i många fall skulle jag vilja säga att det här är superhjältefilmernas superhjältefilm. Och jag tror att man lyckas uppnå det... I och med att det är, ja, det är helt nya figurer här, man binder inte upp det i någon sån här uh, franchise som har gått i, i decennier Utan man, man bygger snarare upp det runt kärleken till superhjältar och tar det därifrån Och det gör att det, det är lättare att förhålla sig till den här historien än vad det är till många andra superhjältehistorier. Dave som rollfigur är väldigt relaterbar, både för killar och tjejer. Man, man kan förstå den här känslan av att inte höra hemma, att eh, vilja bli någonting större, vilja bli någonting som andra ser upp till och att göra någonting spektakulärt som gör att man, man blir sedd. Och jag tycker att det, det är hanterat väldigt snyggt här. Det är en väldigt vacker film. Det är en otroligt välgjord film. Specialeffekter är snygga. direktör är snygga. Miljöer är snygga. Och efterbearbetningen är sanslöst bra. Utom på ett par ställen där de har, har gjort sina små missar just hos härkel. Men Men det är en väldigt vacker film. Och den är väldigt välskådespelad Och även om manuset är... Superhjältefilmen som alla redan har sett så är det ändå tillräckligt mycket nytt här för att det, det är värt att se den faktiskt. Har man inte sett Kickas så tycker jag faktiskt att man ska göra det. Det är en tillräckligt bra, spännande och intressant film för att eh, motivera en sittning. Visst är skurkarna inte riktigt vad man hade förväntat sig eller hoppats på men det, men det är helt okej okay, åtminstone. Har man inte sett den, ser den. Har man sett den, men det är länge sedan, se den igen. Den, den är faktiskt värd. Jag tror att många kommer att få en ny kick när de, när de tittar på den en andra gång faktiskt. Den är tillräckligt visuellt intressant för att motivera det. Ja, den är så energipumpad också att man... man får eh, adrenalinkicken där också även andra gången så eh, känner man att man är i behov av det så eh, kan man absolut ge den en chans till här. Definitivt ja. Men vi ska faktiskt ta och lämna superhjälte nu och ge oss av mer in i någonting som är blodisande och lite kusligt här samtidigt som det är väldigt meta får vi väl säga för... Eh, nu blev det en film som jag inte visste fanns som du hade hört talas om och som är i en genre som, som du är väldigt förtjust i. Ja, jag, jag råkade snubbla över den här filmen och eh, fattade intresse för den på en gång för det här var oh, en, en genre som jag är uppväxt med... med eh, 80-talsskräckfilmerna i, i slasher-genren och en film som, som verkligen jag bygger på eh, hela konceptet som eh, ser på det här med 80-talsskräckfilmer med, med moderna ögon och kan eh, verkligen göra narr av, av det hela peka ut bristerna och ja, göra det hela till en väldigt tillskrivad historia som kan ge både lite, lite skratt och eh, lite kalla kåra, kanske också. Ja, en hel del, verkade som. Det, det verkade väldigt lovande. Och jag måste ju också erkänna att jag är ju väldigt svag när det är väldigt mycket meta i en film. Och den här verkade. Väldigt, väldigt självmedveten med tanke på att den vid ett tillfälle, åtminstone i trailern, påpekade useldialog och, och det får mitt blod att pumpas lite extra, det får mitt intresse att väckas och jag ser fram emot vart de kommer att dra det här, om de kommer att gå hela vägen eller om de bara nosar på mätet där, det, det, det är intressant att se. Resten av filmen får gärna vara en, en välfilmad skräckfilm, även om det är en pastiche, även om den gör narr ut av genren och kanske blinkar lite mot publiken. Det, det kan göras snyggt, det kan göras rätt och jag hoppas att det är vad vi får. Ja, jag, jag tror du kommer att få ditt lystmäte av, av meta i alla fall, den i Den saken är säker. Och vi, vi kommer verkligen att, att ta steget in i filmen i en film på ett lite spännande sätt. Så jag hoppas att du, du verkligen är redo här och tar på dig 80-talskläderna och ge dig ut och försöka överleva en filmmördare av värsta sort. För det här har jag drömt om länge. Ja vi kommer ju ganska bokstavligt att kastas in i fredagen den trettonde eller evil dead och alla sina gelikar där så det, det kommer att bli en upplevelse. Jag får väl se till att jag har något tillhygge redo därför att vad som än lurar i skuggorna så, så kommer det att sluta blodigt. Det, det finns nog ingen annan utväg här. Ja, vi får se om eh, Humon kanske är vårt främsta vapen nästa vecka eller om vi blir tvungna till att, att plocka fram eh, knivar och yxor och annat för att, att värja oss själva här. Men eh, en upplevelse utöver det vanliga tror jag det blir även nästa vecka. Ja, men då får vi väl se till att vi har våra tillhyggen lätt tillgängliga så att vi kan försvara oss om det skulle vara någonting som, som gömmer sig ut i mörkret och vill oss illa.